Halo Leute. Kuna mtu ambaye kitabu kipya alikuwa anahitaji hajapata nyosha mkono. Ili mraisishie wa udumu kujua kama kuna bahali bado ba ba ba ba kuna mtu anaohitaji niwaruhusu aimbaje mkakaye. Mungu awabariki sana. Kwa kama kuna mtu anaohitaji bado kichotabu kipya cha mkakati nyosho mkono. Au unahitaji kile cha toba? Nishanko. Na Lakini wale ambao walikuwa wajajiandaa kabla kesho siacha sijajua kama watakome baki nasi. Lakini nataka kuwaambia wahudumu wote ya kwamba kila mmoja atapata kopi moja ya kitabu kama sadaka kutoka kwetu. Lakini usijichukulie hivyo ulizopewa. Hizo ulizopewa rudisha vyote kwa vingine kwa utaratibu mingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati wa huduma narudi kwenye nafasi zao, sawa na utaratibu waliokuwa wamekubaliana Ni zipo kutangaza kwamba bado kuna nafasi za kwenda Israeli mwezi ujao, Kwa ajili ya maombi. na nne ishirini na tatu, bado kuna nafasi kadhaa lakini angalaa uwe na passport nafasa fedha mbili. ili angalaa wiki ijayo tuanze kushughulika na maandalizi ya, ya kupata visa ya kwenda Israel pamoja na masuala mengine hoteli Bwana Yesu asifiwe kwa bado kuna nafasi kadhaa tunasikia tu kwa kuachirie nafasi pamoja na kwamba tuna watu zaidi ya basi moja, basi moja linachukua watu msini. Kwa hiyo msi. walio watu wengi la basi la pili na wote tutafuata pamoja. Bado kuna nafasi kidogo. Na tuna safari nyingine mwezi Disemba tarehe 8 mpaka tarehe saba. ya mafundisho na mapumziko kwa mke yote. Haiwa ameoa yaoa, ni mke ni mume wanakwenda pamoja kama familia mnaweza mkafari pamoja. Bwana Yesu afikibwe. Na mwaka ujao mwezi wa tatu isi au wanne tarehe 15 kabla tutakuwa na safari nyingine ya wasikina mama. Bwana Yesu afikibwe. Mwaka huu alikuwa na safari ya kwa wamesema ni watangalia tena kwa ajili ya maandishi ya safari ya mwaka ujao. Wale waliosafiri kwenye safari wanaelewa kwa Mungu alifanya pamoja nao. Kwa tumeona tukuangia mapema ili kama una panga mambo yako na unataka kusafiri ujue mikati ya mwezi wa 3 na 4 tutakangaza tarehe baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Fune kama chako tu. Mungu liye hai. Sikana heshima ni za kwako. Tunakushukuru Mungu kwa sababu umetupa nafasi ya kukusikiliza tena siku ya leo. Si koko lakini tunategemea huduma kutoka kwako. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako iliyo kuwe. Pamoja nasi utuhudumie katika china la Yesu. Na watu wote tuseme amen. Somo letu, lina kicho kinachosema maeneo ya kuyaombea yanayohusu viti vya enzi ili ufanikiwe. Maeneo ya kuyaombea yanayohusu viti vya enzi ili ufanikiwe leo ikiwa siku yetu ya saba na najua kuna wengine ambao wamekuja labda leo kwa mara ya kwanza kabisa kwa sababu ya shughuli mbalimbali na haitafurahishi sana tukarudi tulikotoka wale tuliokopa moja siku zote hizi wanajua tumepita mahali mbali kidogo na ndani kidogo mimi niende kutia moyo toahakishia unapata kanda au CD au DVD Kusikiliza na kusikiliza na kusikiliza kana wenzao aupe yako Sikiliza na kusikiliza na kusikiliza upande wangu ule wa kushoto kuna banda letu la kanda kule nenda futilia nunua mapema sisi tu kesho na kukawa na msongamano ndugu wa mapema. sikiliza na, na, na kusikilizwa hicho chakula ambacho Mungu ameamua kukiteremsha kwa sababu mahali tunaoelekea kati ya leo na kesho bado mbali kidogo Bwana Yesu afikwe fungua na mimi kile kitabu cha matayo sura ya Sarasini na eh, Sura hii ni katika sura ya ishirini na tatu. ule ni safari wa sita. mpaka wa ishirini na mbili. maana ndio tuliasoma jana kwa sababu tunaendeleza somo la jana tukimaliza. Kone vizuri, mahali kwa vizuri nimesoma hadi nipoanzia kwa wale wale ambao wakoepo Anasema ole wenu viongozi siponi kwa alikuwa anazungumza na viongozi Na kama umefuatana na mimi vizuri utajua viti vya enzi ni nafasi ya kiutawala iliyoko katika ulimwengu wa roho yenye mamlaka juu ya mwelekeo wa maisha ya mti. Wakolosai sita inatuambia Ziti vya enzi viliumbwa kwa njia ya Kristo na Kwayo, yongos, anasema, misema, mtu kwa ajili yake. Kwa hiyo anaposema enyi viongozi vipofu anazungumza na nafasi watu watawala. Tusaangalia anasema ninyi msemao mtu atakayeafwa kwa hekalu si Bali mtu atakayeafwa kwa kwa dhabu ya hekalu amejifunga. Mbavu nini na vipofu maana ni ipi iliyo kubwa ile zahabu au ile hekalu litakasala zahabu tena mtu atakayapa kwa mazabau sikitu kitu bali mtu atakayapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga vipofu nini maana ni ipi iliyo kubwa ile sadaka au ile madhabahu itakasala sadaka basi ya apaye kwa madhabahu huapa kwa hii na kwa vitu dio telezo yake na yapara kwa hekalo huapa kwa hilo na kwa yeye akaa ndani yake na yapara kwa mbingu huapa kwa kiti cha enzi cha Mungu na kwa yeye atekii juu yake bwana yesu asifiwe Jana tulipitia mambo manne La kwanza anelekwambia fahamu ya kuwa kiapo kina uwezo wa kufunga maisha ya mtu kiapo Kinafunga chemka kiapo kinafunga hapa una unajifunga kile kitabu cha hesabu sura ya 30 hesabu 30 ile mstari wa pili unasema mtu atakapo mwekea bwana naziri au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo maana unapo hapa Unafunga nafsi yako kwa kifungo ndio maneno yake. neno lake. Atafanya sawa sawa na hayo yote ya mtokayo kiriwani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Koni kafueleza angalau jambo la kwanza kama unataka kushirikana na viapo kama umefungwa na viapo. Kitu cha kwanza lazima ufahamu kwamba kiapo kinafunga lakati si rahisi hii sana Kama huta jua ya kwamba kiapo kinafunga na mimi kwenye maandiko na tukapitia jambo la pili nikakwambia pereki hapo panakiti pereki hapo panakiti hata kama kwa jinsi ya mwili ukiona lakini katika ulimwengu wa roho kipo kuna nafasi ya kiutawala iliyoko katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa roho baada ya shetani kuasi na yeye alikuwa na viki vyake kwake. Ufunuo sura ya 13 ule mstari wa P unatuambia wazi kabisa ya kwamba shetani anakisi cha yesu na aliweza kukipenyeza pia mpaka kikaingia kanisa kufuatana na barua ambayo yesu aliipeleka kwa kanisa la Pergamum Kwenye nyufumo sura ya pili. mstari wa 12 na 13 tena wa 14 utaona hayo maneno palala anasema hapo okay, uketipo. ndipo penye kiti cha enzi cha shetani Alikipenyeza mpaka canvas na mahali pengine kunakuwa na vikiti ambavyo Mungu aliyevuma mbingu na nchi anaviweka kwa namna tofauti tofauti na kwa niitaka ujue hiyo pamoja na kwamba uoe lakini katika ulimwengu wa roho kipo ukiona kuna kiapo. Alafu nika kuambia jambo la tatu kujua aina mbali, mbali za viapo zinavyohusishwa us na viti na nika kutaja kado kaza wa kaza saba kaza kado kado badaye zingine kwa kukuburudia. Lakini nika pia jambo la nne kwamba viapo vinaweza kufunga mtu kimaisha zaidi ya mara moja. Zai mara moja tumeona kwenye ile matayo ile sura 23 ule mstari wa 21 na mbili Yesu anasema naye apae kwa hekalu apa kwa hilo na kwa yeye akae ya ndani yake kwa hiyo unaapa kwa hekalu na yeye akae ndani ya hekalu azungumzie juu ya watu walioko ndani ya kale anazungumzia juu ya roho inayokaa kwenye ilo roho hekalu anafungulia na hatae kwa mbingu huapa kwa kiki cha enzi cha Mungu na kwa yeye yake yetu yake kwa hiyo unapoapa huasi kwa yule mtu ambaye anakuapisha inamaanisha pia hapa kwa kiki alichokaribu. Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe haleluya nataka nisoge mbalet dogo niwaambie jambo la tano niwaambie jambo la tano nabuni hiki ikiwa si lazima kuapa usiyomwepesi kuapa ikiwa si lazima kuapa usiyomwepesi kuapa matayo sura ile ya tano. Ule 5 wanastaru washrifina 33 mpaka tano mpaka 37 nasema tena mmesikia watu wa kale walivyoandika Usiape uongo ila mtimizie Bwana vyapo vyako. Lakini mimi nawaambia usiape kabisa hata kwa dingu kwa maana ndicho kitu cha, cha mungu. Wala kwa nchi kwa maana ndio pa kuwekea miguu yake. Wala kwa Yerusalemu kwa maana ndio mji wa mfalme enko. Wala usiape kwa kitu chako maana huwezi kufanya unywere mmoja kuwa mweupe au mgeusi bali maneno yenu ya wendio. Dii. Siyo. si. Kwa kuwa yazidio hali ya toka kwa yule muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. No Nimekusomea mstari kwa kabisa. Ili ufahamu mambo ya msingi hapa. Kwa sababu Yesu anazungumza jambo la ndani kidogo. Na mimi nika sentensi ya kukurahisishia kuelewa ya kwamba anachotaka tuole ni kwamba ikiwa si lazima kuapa usiombe kesi kwaapa Nasemea hivyo kwa maksudi kwa sababu kuna nafasi zingine kisheria na kiutaratibu lazima uwape kabla hujapea sasa unaweza ukashikilia maandiko ukasema tuliambiwa tusiafe kwa yusu, Yesu Yesu hapa unawezekanaiona nafasi hupwe watu wanaweza wakukushia kwamba ndo msimamo mzuri na nini lakini inawezekana pia ni shida ya uelewa tu kidogo wa kutafsiri Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Biblia inazungumza kwa namna ambayo kama kuna ulazima wa kuapa umepewa utaratibu na wapi umezuiliwa hapa umezuiliwa hapa kwa, kwa namna gani na Yesu ameleza pale anga lao baadhi ya vitu vichache pale nataka nikuoneshe pia kitabu cha Joshua sura ya 23 Joshua 23 uone uone mstari wa saba. na wana u, wana Joshua 23 7 na nane anasema msiingie kati ya mataifa haya yani hayo yaliyo katika kati yetu wala msitaje majina ya miungu yao wala kuabisha watu kwa majina hayo wala kuitumikia, wala kujinamisha mbele yao bali shika maneni na Bwana Mungu wetu kama mlivyotenda hata izrael Bwana Yesu asifiwe angalia mambo ya nyakati wapigi mambo ya nyakati wapigi sura ya 15 mstari wa mbili paka wa tano mambo ya 3 wa pili sura ya tano kuanzia mstari wa mbili paka wa 15 anasema wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wababa zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao sote na ya yakamba yoyote asimtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa akiwa mdogo au mkubwa kwamba ni mwanamume au mwanamke wakamwapia Bwana kwa sauti kumu na kwa kelele na kwa mapanda na kwa baragumu na yuda wote wakafuraje kile kile hapo kwani wameapa kwa, kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia naye ameonekana kwao naye Bwana akawastarehesha pande zote Bwana yesu asifi haleluya ninasataka nikuoneshe hio kwamba Biblia iko wazi ya kwamba Uwe mwangalifu kwenye kwa kama si lazima kwa hapa usiye. Maneno yako yawe dindi sio si. Lakini kama mazingira yanadai kwa hapa basi uwe mwangalifu juu ya una hapa wapi ili ujiote kisha kwenda. Bwana Yesu alifufuka. Waliambiwa wasi kabisa usiye ape kwa miungu mingi. Usiye ape kwa miungu mingi. Ndiyo maana kwenye nafasi zingine wanakuuliza wewe unasari wapi ili uache kwa Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na si wengi sana wanajua kwamba kazi moja wapo ya Kiafrika si tukufunga lakini kudhibitisha agano. Wale watu walipokuwa wanaapa na kumwapia Bwana kumtafa. Biblia inazungumza juu ya kudhibitisha adhabu walilokuwa nao na Mungu wao. Na wakafurahi na Mungu akawapa kusharia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jambo la sister. Tofautisha kati ya kwapa kwa aina tofauti tofauti. Tofautisha kati ya kwapa kwa tofauti tofauti. nataka ni mambo matatu ma, manne hivi yatakusaidia wanapoendelea kusoma juu ya jambo hili. Tuliposoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 23, mstari wa sita. mpaka wa mbili Anazungumza juu ya mtu kwapa Maana ni kwamba mtu anashiriki mwenyewe kwapa Tunaenda pamoja. Angalia kitabu cha mwanzo na kupa mfano hapo kwa mfano mwanzo 24 mstari wa kwanza mpaka wa nane. mwanzo 24 ule mstari wa kwanza mpaka wa nane. uone maneno machache pale, uelewe kile kinachosemwa basi ibrahim alikuwa mzee mwenye miaka mingi na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote Ibrahimu akamwambia mtumishi wake Mzee wa nyumba yake aliyetawala vitu vyake vyote tafadhali utie mkono wako chini ya paja lako nami nitakupatisha kwa Bwana kwa wasomaji wa biblia unajua kilichofuata kwamba akikishe, hatafuti mke kwa ajili ya Isaka kutoka kwenye lenye aende kwa alikotokea Ibrahimu tafangalia mstari wa wanane, anasema na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kiapo changu hiki. Kwa hiyo anajaribu kumtaarifu mapema. Ukikubali kuapa umejifunguka. Lakini ukienda mtafuta huyo mwanamke akikataa, kile kiapo umefunguliwa, atataendelea kukusumbua. Biblia sema malaiki simrubishe mwanangu huko. Yule mtumishi ule mstari wa 9, akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahimu, bwana wake, akamwapia katika neno kamwapiya katika neema hii. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. La Kwa unaona ni mtu ameshiriki. Angalia kile kitabu cha Joshua sura ya sita. mstari wa 20 na sita. Yoshua sita. Yoshua sita. mstari wa 20 na sita kuna jambo napataka nikuoneshe pale nimesema naye Yoshua akawaahisha kiapo wakati akasema na laaniwe mbele za Bwana mtu yule atakainuka na kujenga tena mji huu wa yeriko. ataweka msingi wake kwa kufiliwa mzalua wa kwanza tena tayasimamisha mlango wake yake kwa kufiriwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo nenda kwenye wa kwanza ile sura Yakomo na 6:34, mafarango ya 16:34 wa yanasema, wa 16, "Katika siku zake, Hierem mbehe. akajenga yeriko. akatia misingi yake kwa kufiwa na Abraham zaruwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, Sawasawa na neno la Bwana lile kwa Yoshua mwana wa Nun." Nataka nikuonyeshe hapa ni tofauti sana kwa hapa na kuapishwa Bwana Yesu asifi haleluya Unapoapa unashiriki Unapoapishwa si lazima ushiriki Kufuatana. na Roho Mwangua Roho Tusijaribu kufikiria kiapo kwa jinsi ya binadamu kwanza so. Kuna vitu vingi sana utaelewa angalia kwa jinsi ya Biblia Biblia inasema hivi Joshua akawaahishia kiapo hakuwapa nafasi ya kushiriki kama labda washike hapo au hivi, akawaahishia na kwenye kile kiapo akaachilia lana dfsawa wale walio kuepo walisikii kwa, kwa sababu walikuwa naelewa maana ya kiapo hakuna hata mmoja aliyediriki kujenga lakini baadaye inawezekana mambo yalinyamasa, yalinyamasa, Mtu amepata nafasi ya kutawala yeriko, Alafu ghafla anaanza kujenga ukuta. Lile neno linaingia kazi Huyo aliyefiliwa mtoto wake wa kwanza Saba. siku kiapo kinakuwepo. Lakini kiliapishwa maneno ni kiapo ambacho maneno yameachiliwa. Nee, na mshiriki yoyote yule atakayetekereza yale maneno Akutane na hicho kilicho semwa. Tunaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kile kitabu cha Ezekiel nikoanishi jambo lingine. na moja Msari wa 21 mpaka wa 23. Ezekiel 21 msari wa 21 mpaka 23 nikoanishi jambo lingine pale litakusaidia. Anasema maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda. Kile kicho cha njia mbili ili atumie uganga, alitikisha mshale huko na huko, akauliza terafi. akayatazama maiti. Maana ni kwamba mfalme ameenda kwenye njia panda. Kwenda kufanya uganga wake. Na kuna vitu alikuwa amebeba mkononi. Nataka uone mstari wa 23. Anasema jambo hili litakuwa kwao kama uganga bati mbele ya machina walioa pia viapo walioa pia kuna kuapa kuna kuapishwa kuna mtu kuapa kwa niaba yako Bibilia inasema walioa viapo walioa viapo maana anaenda pale anataja jina kwako. alafu anafunga kiapo kama vile wezi unaongea yomana sangine wakitaka kufia kuweka viapo vya uganga namna hiyo utakuta sangine nguo zako zimepotea au umka mechukua nywele zako au duko napitia nyayo zako haya mambo yapo kibiblia kafisa so usishe kufikiri mambo ya mtaani kwa sababu wanatafuta uwakilishi wako ambao utashiriki pale We haupo lakini wanatamka kama vile wewe mwenyewe unatamka ukushinga evijiene sema haya ni mambo ya uganga Nasi watu wengi sana wanajua kwamba unaweza mtu mwingine akaenda kwa hapa kwa nia yako. Biblia iko hasa kabisa inazungumza juu ya jambo hili. Angalia kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya tano. Mathayo sura ya tano. mstari wa 21 na wa mbili. Mathayo sura ya tano. mstari wa 21 na mbili. Anasema msikia watu wa kale walivyowaambia Usiuwe na mtu akiua itampasa hukumu bali yenyewe nawaambie ukiramonaye ndugu yake asira itampasa hukumu na mtu akimcholea ndugu yake itampasa baraza. na mtu akimwapia itampasa jehanamu ya moto kuna kwapa, lakini kuna mtu kukwa tisa ambavyo ni vitu tofauti na mara nyingi kwaapiza mtu anasema akiwa na hasira Hasira yake ni hasira ya kuua na vingine si tu kukuua kimwili lakini kukuua kimaisha ndio maana mtu asikia sayngine mtu akikasirikiana ofisini akasema utanitambua kama mimi sio wa kutoka mahali fulani ukisha namna hiyo unajua ameapa na, na kukuatiza kwenye kiti chako tunaenda kusoma so. unapona mtu amekasirika anasema tutaona kama mimi sio wa mahali fulani kama utaendelea na kitu tutaona kama mimi sio wa mahali fulani kama watoto wako wataolewa tutaona kama mimi sio mahali fulani au wanajitajia jina ambalo wanapewa kwa sababu ukikanyia huko mbali kuna majina yenu ambayo mnapewa ni tofauti kabisa na jina unalotumia Utasikia mtu anasema kama mimi si fulani sasa wewe oh, umejaribu haki ile jenerally imetoka mila kiki maana choko kwao wamekalishwa kwenye kiki maana kana kama nina mamlaka alafu unajaribu kucheza cheza mamlaka hiyo mtantambu anafuatiza na Biblia anasema mtu akifuatiza amempasa jehanamu ya moto kuna drama yake kubwa Bwana Yesu asifiwe Hallelujah hallelujah. Ningeweza kukupa mifano mengi lakini angalau hiyo inakupa picha ya kukusaidia ukifahamu haya mambo utajua unashughulikaje. Kwa sababu kama hukushiriki kwenye piafuo lakini umepata msaada wa mtu mwingine kukua pili unatokaji. Unajua. Bwana Yesu asifiwe. la saba. la saba. Pale panapoita jika toba kuhusu kiapo, ifanye hiyo toba pale panapohitajika toba ifanye hiyo toba mambo ya walawi sura ya 4 mstari wa 4 kwa mambo ya walawi sura ya 4 mstari wa 4 kwa Inasema au kama mtu akijapiisha kwa kutamka haraka kwa mdomo yake kutenda uovu au kutenda mema neno lolote mtu atakalo kwa kiapo pasipokufikii na neno hilo likamfichamania hapo atakapojua ndipo atakakuwa atakapokuwa na hatia katika mambo hayo moja wapo isha itakuwa hapo atakapokuwa na hatia ya mambo hayo macho hapo. ndipo atakapoliungama jambo hile, alilokosa atamletea Bwana Sataka anaendelea kuzungumza pale ataenda mbele ya kuhani na kutengeneza mambo yake Bwana Yesu asifiwe si kila kiapo kinahitaji toba lakini kuna vyapo ambavyo vimefungwa kwa namna ambazo au umejifunga we mwenyewe kwa kufikiria kwa kutofikiri Roma dakifu atadai toba kwa sababu alishakuonya pale ambapo sio lazima kufanya kiapo kiapo. kwa sababu unajifunga sasa unataka akufungue aliyepeleka huko kujifungana nane. lazima uombe toba kwanza kwa sababu toba inamfungulia mlango Mungu halali wa kukusaidia mahali ulipofungwa Bwana Yesu asifiwe haleluya la nane. Jambola nane batilisha kiapo ukishafanya toba haitoshi batilisha kiapo kwa sababu ile toba ni apo kusaidia wewe Mungu akusamea kurehemu aingilia katika tafisa nalo lakini batilisha batilisha unafuata hiyo kwenye Ezekiel 21 mstari wa 23 anasema vuvia kwa vitakuwa ganga unajua batili ni neno ambalo leo juu ya kuondoa uhalali juu yake wa kuendelea kukufuatilia batili iwe batili Isiwe halali Isiwe halali una namna gani kwa maneno. maneno kwa Yesu asifiwe Biblia iko wasikabisa kwenye misali, ile sura ya sita, api, kwa ya Petro pia ni kama singo kwa maneno yake ya chakitu mwenyewe sasa ukitaka kujifungua unajifungua kwa kinyo pia hivyo hivyo ulipojifunga Bwana Yesu asifiwe jambo la tisa tangua, ichoki kiafuo Tangua, hiyo kiafuo Biblia anasema kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 30 wada sali wa P. Anasema hivi mtu atakapomwekea Bwana nadhi au atakapoapa kiapo ili kufunga nafsi yake kwa kifungo Asilitangue neno lake atafanya sawa sawa na hayo yote ya mtokano tiwani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na ukisoma kwenye maandiko utaona kuna kiapo ambacho kina muda wake. Kuna kiapo kingine umefungwa lakini kuwekewa muda. Mzee Ibrahimu alipokuwa anamfunga yule kazi wake si na kipindi cha tupili Kwa kuachili. na naye kama ukimpata yule mwanamke atakata kiapo chako umefungulika kukiwa na tangazo la namna hii kukiwa na tangazo la namna hii inakuwa rahisi sana kufuatilia na kuruka ngazi zingine za hivi vitu ninavyokwambia na ninakwambia hizo si haina maana kila kiapo lazima ufanyie watu wote ninakupa ufahamu kwaona maarifa ili romba utakapokuwa nakusemesha utakuwa unaelewa ana maana gani anachokwambia Bwana Yesu asifiwe. Jana nilizungumza na we kidogo. Kwa watu ambao wanaingia kazini wana hapa. Na hapo hapa ana kwa Kwa sababu ya swala la 20 ya sikila mahali wanatumia neno kiapo. Ofisi zingine wanatumia letter of commitment. Kwa hiyo hata kama umeshinda usaini na interview yako ukawaandikiwa na barua ya kuajiriwa. wanataka usaini kujikomiti. wanataka usaini kujicommit unafaini kujikomiti. lakini siku wanakuachisha kazi hawakuambi saini kuondoka au unaandika barua ya kuachisha kazi. Lakini kiasi kwa kiapo. Wengine au je, Kuna tofauti sana kati ya kiapo na kazi. Unapewa kazi baada ya kupata kiapo. Unapofukuzwa kazi, kiapo kiko pale pale. Hakijafunga mwili wako kimfunga nafsi yako. Kwa hiyo kupata kazi mahali pengine na kwa shida. hata ukipata afantua kwake ni shida kwa sababu nafsi yako barani ngoma mahali. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yeye ndio naeona watu wengi sana. Wateesha kazi mahali au wakiacha kazi mahali. Na kama ile mlazimu kusema maneno ya kujikomik kujifunga na ile nafsi. Kwa lugha nyingine. Husafujua namna ya kufanya ukatangua hivyo vyapo Ukavibatilisha. ili uweze kuwa huru nafsi yako itakuwa tabu sana na itapata shida sana Kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Ni kitu cha msingi sana ambacho umetaki kukijua haleluya haleluya na saa unakuta ukitizama mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika watu ambao Nasa unaweza kukuta labda meapishwa au kaapa mwenyewe na hajajua namna ya kufanya mafanikio yako yanakuwa shida sana mojo kwa sababu kiapo kinaenda mmoja kwa mmoja kushika nafsi yako unajifunga katika kujeneza mambo la kumi na tutaendelea kidogo jambo la kumi. Ondoa uzamini mbaya unaofuatilia utilizoaji wa kiapo. Ondoa uzamini mbaya kwa sababu si uzamini wote ni mbaya. cha Waibrania sura ya saba. Sura ya saba. Ukisoma kwenye Biblia patanafasi ya kusoma sura ya 6 mstari wa tatu mpaka 20 Unaeleza kitu muhimu sana pale baada ya somo hili michache mstari wa 13 mpaka wa sita. kwa maana Mungu alipo alipompa Ibrahimu ahadi kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa alihapa kwa nafsi yake akasema hakika yangu kubariki nitakubariki na kuongeza nitakuongeza na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. maana wanadamu huwapa kwa yeye aliyemkufu kuliko wao na kwa ukoo wa mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyathibitisha bwana yesu asifiwe kwanza nikueleza kidogo kabla hatuja soma hili biblia inasema unapotoa una kiapo ni ahadi ambayo unajifunga nayo kuitekeleza. si kila mtu atakuoamini kwamba ulichosema utatekeleza. Sasa Mungu alipokuwa anampa Ibrahimu ahadi, aliamua kwapo. Lakini hakuwa na mtu mkubwa juu yake ambaye atakuwa mdhamini wake. Kamba kishindwa kutekeleza hii una mahali pa kwenda. Biblia inasema akaapa kwa nafsi yake. Tunaenda pamoja hicho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi Biblia inatuambia hili kwenye sura ili ya saba. sura ya saba, kuanzia ile mstari wa 20 mpaka wa 25. Inasema na kwa kuwa haikuwa hapo. Maana wale walifanywa makuhani pasipoki hapo. Bali yeye pamoja na kiapo kwa yeye aliyemwambia kwa Bwana ameapa wala hata gairi. wewe ukuhani milele. Basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mzamini wa agano lilo bor. Tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikaye. Bali yeye kwa kuwa milele. anao kuhani wake isiondoka. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wa mjiao Mungu kwa yeye. Maana hai siku zote ili awaombe. Bwana Yesu alifu. Yesu alipokuwa anasema najiweka wakati kwa ajili yao. Naomba usiwathoro Mungu. Najiweka wakati kwa ajili yao. Kwa lugha nyingine alikuwa anasema ni mdhamini wa maisha yao. Wakikorofisha kitu chochote niulize. Ndio maana ukikorofisha Yesu kama kuhani mkuu anaanza kuomba toba kwa ajili yako. Na wewe unasia mzigo wa kutubu ndani yako. Tunaenda sasa. Okay, Wagen jaribu ni sawa na kuenda mahakamani. Umeshikwa na kesi na wanasema wanasimama ndani. Unasema mimi sina shida, siende mahali. Unafikiri afande nitatoroka. Mimi siwezi kutoroka. Unao ile mtazama mimi mzima sana. Siwezi kutoroka. Kwa hiyo wewe ni niachie ni tu niondoke. Ninatitizama wanakuangalia kama huyu mtu anaweza akajidhamini mwenyewe. Wakipiga hesabu yao wakagundua ya kwamba hawezi kukwamini kujidhamini. Watakwambia, leta wadhamini na wanakuwekea mashartiara. Sasa cheki. Mzammini anapoku dhamini, inamaanisha anachukua nafasi ya kile kiapo. Kwamba akishindwa kutekeleza ikiapo, ameshikeni ninyi. Tunenda sasa. So so. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali nisikilize atakusaidia maana toko kwenye shule ya viti. Kuna watu wanaodhamini viti kuna watu wanaodhamini viti kwamba huyu akipata hiki kiki tutapata moja mbili, tatu 4 kwao wana kila hatua yako ya kusoma kila hatua yako ya kupata hii nafasi kama uko kwa siasa watakudhamini kila hatua mpaka ufike mahali kwa sababu wanajua ukikaa kwenye kiti kuna kitu utakachopata kwa nafasi kufasiriwa naye Ndiyo maana wanadaiwa leta mzamini wa tunaenda sawa kama yule mtu anapoanza kusema juu ya kitu atakachofanya kwenye nafasi yake akashindwa kufanya zile ahadi wanadaiwa walio mzamini tofauti kwa sababu watu wengi sana hawajui unamzamini mtu akae kwenye nafasi fulani alafu hatekeleze ahadi zake una, unataka atekeleze we wese ndio mdhamini wote Wewe wewe ndio sasa unatakiwa kutekeleza unatakiwa kumsaidia atekeleze hiyo ahadi kwa sababu mtakwama wote wao wii Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe haleluya Umaiku jiuliza wadhamini kwenye ndoa yako yao nini sio mapambo. Demana watu wana. Sawa, mzamini wenu ndoa, nina... naona chaguana. Si kitu chepesi sana kuzamini ndoa. Hiki kuvunjikia mkoloni manake wewe unaona siko. Una fosaili kwa maana mimi ni mzamini. Manake nimewatazama hao watu, hii hadi wanayotoa siku yana ile au hakika ya kwamba watosimama nayo wakishindwa kusimama nao niulizeni nini ndio maana ya kudhamini wataka ndoa sana sikwambii kesho wataka watakaokuwa na kuomba kuzamini ndoa lakini gharama yake ni kubwa sana ni kubwa sana si kidogo bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe haleluya haleluya tunakwenda mambo kukusaidia kwa sababu saa upande mwingine ambao sio mzuri shetan naye anakuwa na ambao wanafuatilia kwamba hiyo ahadi iliyotamkwa kuhakikisha kwamba inafanikiwa katika familia kwa hiyo kila kizazi lazima kuwe na mdhamini wa ile agano ambalo lipo na apewa na kazi ya kuhakikisha haliki kwao lazima kuhakikisha sadaka zinatolewa sadaka zinatolewa Hanakuwa na mzigo sana kwa kuhakikisha kwamba lile adamu halisi kwani kwa sababu amekabidhiwa kuwa mzamini kwamba ahakikishe familia hii haiachi jambo hili haiachi jambo hili. Kwa kila kizazi unakuta kuna mtu ambaye anashikilia mambo fulani ambayo yanaruhusu viti katika familia. Ukishaona namna ile unajua amechaguliwa kuwa mzamini. anakaa pale si tu kama kiongozi lakini yuko pale kuhakikisha kwamba mambo hayapiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, kama kuna watu wa namna hii wapangue kwenye maombi wasifuatilie maisha kwako. Kwa sababu inawezekana wapo. Inawezekana wapo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nilikuwa nasoma kwenye Biblia. jinsi ambavyo makuhani walipokuwa wanafungisha ndoa ndoa ikienda kwa kuhani kafungwa hawakuwa na wadhamini lakini wao dole walikuwa na ndoa na kile kwa kitu kwa sababu mwanaume akienda kwa kuhani akasema nimemuhisi huyu mwanamke anatenda nchi. nilije nasema kuhani atamwapisha yule mwanamke atamsemea la ndile laana ataiandika kwenye kitabu ya kwamba kama hili jambo ni kweli basi paja lako lioze imeandikwa kwenye biblia paja lako lioze vimetajwa vitu visukumsha nafasi alafu naandika ile laana kwenye kitabu alafu nachukua ile laana anaweka ndani ya kitabu kile kitabu anakiingiza ndani ya maji mpaka kila maandishi yote ndipo bibili nasema halafu anachukua yale maandishi yule yale mwanamke kama amefanya kweli ile ana na ile kwa sababu ya kiapo na kama yale mambo hayakutokea linamaanisha ameshindili kifai msalamu magumu sana katika ulimwengu wa roho kama kuna watu ambao wanafuatilia mambo ya namna hii hatua kwa hatua hatua kwa hatua unasema wakasari anaongea kitu sikiliza kuna ku, kuna watu katika familia zao, ambao waliapishwa bila wao kuwepo kwamba wanawake wote katika hii familia watatumia watatumikia miungu hii wanawake wote wa eneo hili ni onfal alafu anachagua ye. atakao mchagua wale watoto wasikile wanaruhusiwa sasa kuolewa na watu wengine kwa kizazi kikifika kile pelekoko kwa farasi Anachagua mmoja wale wengine wanaruhusiwa kuolewa kwa hiyo kiroho wote wa himaya yake wamefungwa kwenye harusi na wamepishwe kiapo. na mapepo yanapata nafasi ya, na ya kushilia kadiru na kamera linasema ah huyu ni mke wa kwetu tumepeleka unampeleka wapi sasa unakuta ukianza okay, kupata shida wale wazee wanaelewa wanakuambia uje ni kuna vitu tunahitaji kusema, tuna kusema kwa sababu hukuaga kuna vitu tunahitaji kusema kwa babu yako kwa nani -wa, wanataka wakakufanyie mambo fulani hivi usije wana wanakufungua wanaenda kutoa sadaka ya kuomba ruhusa ukaolea Lakini mwanzo ndio yale mapepo kama yanataka uoleo huko mas, yanaweza kukutesa kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, haleluya. Hai mambo ni muhimu sana. Faingine Sa unakuta familia zinaachiwa alama. Faingine inaitwa alama ya uaminifu. Kasome habari za kina Joshua. Wakati wanaenda Yeriko. Biblia inasambia kwamba Lot na watawala Yeriko nyumbani kwa Rahabu. Rahabu akawaatisha wale watumishi akasema niapieni kwa Bwana Ya kwamba kwa sababu nimewatendea kukuwa na mna hii, nani mtatendea hisani nyumba ya baba yangu na mama yao, na watoto na dada zangu na kaka zangu, na mali zote nasa. ya kwamba hamtatoa chochote wakati anawashirikiza wale wapondelezo wakasema tusingetaka kupata shida na kiapo ulichotoa hapo weka alama hii akaweka kamba alama ya kiapo kwamba tumejifunga katika maneno haya safa ile tu na uhakika kwamba tutafuatilia na tukiwaeleza wenzetu rahisi kuelewa watakapoona dirisha lenye kamba wasigurusi lakini kwa sababu ya kiapo cha uaminifu na alama koi tafara isi sana kusungumza jana na leo zungumza na ikidogo abaresa pete unapolewa si tu alama ya ndoa ni alama ya kiapo ni alama ya kiapo sasa u inaweza kana mwezi hapo mko Ukaolewa na mwanaume mwingine sasa ni changamoto kubwa sana mwingine anataka kutumia pete yake kwenye ndoa mpya No. ulifunga kiapo na mtu mwingine kama anakupenda wacha ingie gharama kutafuka pete hiyo lakini usijaribu kumsaidia kwamba naye pete tutaeleka tu kwa sonara ataiponi shuk kidogo sio sonara aponi shuk kidogo Iki ni kiapo kingine ulifanya. Wala sijaaribu kuvaa pete mbili. Unafunga nafsi zako mara mbili. Mungu alikupa uhuru kabisa kiapo chako kinasema mpaka kifo kututenganishe. Wewe wewe unachoendeleza za hiki baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sioni so Nafanya nini sasa so so na hisi pete. Mungu cha kufanya. Lakini cha kwanza ambacho unahitaji kufanya naenda sawa sawa sana kiburi nilizokuambia tangua hicho kiapo katika ulimwengu wa roho ili nafsi yako hiyo huru na utapata shida sana kwenye hiyo ndoa ya pili au ya tatu itakuwa tabu sana kwako kwa. kufiti sawa sawa kwa sababu nafsi kila wakati imebanwa kwenye ile ndoa iliyotangulia alafu na huku unabanwa na ukitaka kuangalia huku unajikuta unalinganisha na kule kwa sababu nafsi inashangulia kote kote ninakwambia a a uh, uh, uh, uh. Afadhali yule alikuwa mpole. uli mkali uli mkali Bwana Yesu asifiwe Sasa ukitangua na ukaibanika mikono iweke mahali kama unataka kuiweka kwenye chumba cha ukumbusho lakini akikisha umefanya kitu cha roho cha kujiweka huko ili uweze kuwa na uhuru mahali Okay kwanza nijaribu yupi tafsiri Fikiria hapa pala au mahali Kutumikia. ile nafasi na ile ofisi vizuri sana na muda wako na umeshika na biblia yako na kusema Mungu nisaidie unamaliza alafu unajua ukimaliza unafanya chini yako unafanya alafu kisha tunakuona unaapa pili fasao so, na jinsi lilivyo hapa wanakuambia sign hapa una sign unaweza una kutimiza hicho kitu ulichosema kwa wote hao kwa nini jikuta unatafuta namna ya kugawa muda kama ni nafasi ya kazi unaweza kugawa muda kwa sababu kuna mtu amejiapisha kufanya hiki amejiapisha kufanya hiki amejiapisha kufanya hiki na anajikuta nimegusa hiyo ndio inawashumbua sana unakuta hata wale wanaoshona nguo kwa sababu kila akitazama anajifunga hii njo Juma ukija Juma imeisha anakuja mwingine ah wewe unataka hii keshi ah kabisa ukija kesho sasa sasa nne sa, sa, sasa nne sasa anakuja mtu mwingine analeta nguo anasema wewe unahitaji hii amerundika nguo ambazo amejifunga kwa huyu amejifunga kwa huyu Halafu anamwambia unajua speed mambo ni gari sana weka hela kidogo tu unaweka advance ndio anaweka advance unafight umecommit Halafu wenzako anakuja kesho saa 4 unaanza kusingizia umebeza Kwa nini jana ukijua ya kwamba umeona katiba ume, Kwa ume, nini ume, ume. ulichukua hela ya mtu Unajifuta umejifunga tu mahali na huwezi kujigawa, haya ni mambo rahisi kabisa Uwezo wako ni kidogo unachukua tenda nyingi lakini mahali unasai, kila mahali unasaini baada ya muda wanagundua kwamba houtekelezisha sawa hiyo hali ya utumishi ambayo walikuwa wanategemea inapungua kwa nini kwa sababu umejaribu kufanya haraka haraka haraka haraka unachukua tenda za kupika nyingi na wapishi kidogo kwa sababu unataka kubana faida kwa unapika hapa kidogo unapika hapa kidogo unapika hapa kidogo unapika hapa kidogo lakini umeeshachukua tenda tatu, 4 kwa siku moja cheki kama uwezo una kama uwezo una hiyo haina shida lakini kama uwezo wako ni kidogo kwa nini kuifunga nafsi yako kwa sababu kesho unatishikutwa wale watu unaowahudumia watasema tumembebesha mzigo mkubwa hawakopi tenda kwa sababu walikuwa na subiri chakula sa sita umepeleka kafisa una namna ya kuambia nilipitia na ukumbi ule nilipeleka kafisa nilipitia na ukumbi ule nipeleka hu huna namna ya kusahau namna hiyo kwa sababu ongezeko kakanusha magari matatu na lakini unajaribu kufikii. Profit itapungua kwa hiyo gari hiyo moja nasafaka pale nasafaka pale asanteni Haleluya haleluya. Njema ni mfano ambao unawezi kawa rahisi sana kuelewa. Maana yake nini kujikuta umeapa tu saibinge au umeswamishwa Mungu? Wale wanaoapishwa maswala ya kiganda. wanahali ngumu zaidi kwa sababu si wengi sana wanajua. Lakini ukikaa kwenye maombi na Mungu anataka kufungua, utashangaa sana akikuonyesha au kwa njia ndoto au kwa njia maono au kwa njia ya mawazo. Mahali lipo kwama. Bwana Yesu asifiwe. Ninaezekana unatafuta kuolewa. Umeomba umeomba lakini dafuru usiku unaona harusi. Ambayo kwa kweli kwa jinsi ya kibinadamu usingechagua na kwa jinsi ya kibinadamu usingekopepo. Na utakuta kuna mashahidi wako pale na wazamini wapo. Ukishiona namna hiyo Mungu anajaribu kukwambia jifungue kwanza kwa sababu kuna kiapo katika ulimwengu wa roho ambacho umeapishwa umeisha fungwa na ndoa mahali. Kwa hiyo huwezi kuruhusiwa tena kuolewa kwa jinsi ya nyingine. Ndio maana yake. Sasa chukua notes kama huna nilizokufundisha hapa nenda nayo hatua kwa hatua kwa sababu unasema sasa ni kitubu kwani kwa sala yangu nime, huwezi kujua nani alikukabidhi huko. Huwezi kujua. Na sikana naye ndugu zako inasikana ni wazazi wako inasikana ni kiongozi wa kijiji au kiongozi wa uko alikokabishiko umeona wale wababa ambao wanatoka kwenye maeneo ambayo wanafungwa kwenye kiapo cha kwamba hawataoa mwanamke mmoja unachomemnujua mwana kikafuatie yeye wao ziapo vya kwenye familia. Wachifu wachache sana nao wa mke mmoja. Wachache. Sana. Wana sababu zao, za kiroho. Wakipata nafasi wa kumuambia au tukumbia, si kazi yango kukuambia, lakini ipata na ni, ni machifu wachache sana ambao utakuta meoa mke moja. Sasa kama mume wako umeoa kupata kwenye wa familia, uwe na uhakika hata kama ameokoka watakaa kusumbuliwa na kuwa na wanawake wingine nafsi yake imefungwa anahitaji msaada wa kufunguliwa kama ajui na ya kujifungua kumkasirie haitakusaidia ndio maana unapewa maarifa haya ili kumsaidia uende mbele za kuomba toba kwa ajili ya familia Kwa sababu uweze kujua ni kiti gani kitoke voilà hiyo swa sifuko kama nikakupa mfano wa wale ambao wanaenda kutafuta msaada kwa waganga wa kienyeji anapewa kiapo wakati unaendelea kufanya hili jambo ili kutaka kufanikiwa Usikutana na mwanaume kama ni msichana Usikutana na mwanamke usizili naye yake wa mashairi Jaribu kuvunja hayo masharti yote. Masharti yao yena hapo ndani yake. Ama unapitia kwenye vitu vya namna hiyo wanaelewa na Kuna mtu mmoja ambaye baada ya kuokoka kwanza kueleza jinsi ambavyo alienda kutafuta msaada kwa mganga wa jadiiki, akapewa kiapo, haruhusi kulala kitandani. Lakirala kitandani anapoteza utajiri wake. Kienda chumbani bano kwake analala chini sio kwamba ana shida ya mgongo una unaona mtu ni tajiri sana hapa kiatu hana. ni kila wakati tu yuko kwenye makata mbuga tu za makakambuga wakati ule kabla sijaokoka nilienda kwa mganga mmoja usiniulize wapi nilienda. kunitengenezea vitu vya kufanya. kwa yale mambo niliyokuwa namweleza. Na akanieleza na kutani kabisi mwa mwangapi ya kunisaidia. Alipaka msemeza kitu ambacho niliona masharti yake ya wezi Kwa sababu aliniambia fuga hizi ndege za hapa. Fuga zizi ndugu. nikammuulisha kwa nini akasema unaona yeye alikuwa na kipara kila eneo ameniona na ndevu kabisa simebaki hizi za hapa nikaakamuulisha nika kwa nini akasema haya ninayokupa yanatenda sana ndevu za hapa nikawaza maana najaribu kujifikiria nikifuga ndevu za hapa alafu nikajitazama kwenye kioo kwa watu wengine watafikiri huyu wameweka mapambo tu anafurahia tu namna kukata ndevu kumbe <laughs> nikiapo nimekula mahali pamoja na kwamba nilikuwa sijaokoka afante Yesu nilikataa <laughs> lakini ile ilikuwa sababu nilikataa na ile dawa haikusafiki nafikiri yale madudu yalikimbia Asa, tulikabiziwa, tulikabiziwa, na wetu, chukuku, chukuku. Kwa sasa tulienda na rafiki yangu mmoja mana tulisio tuko kwamba tulikabidhiwa masharifu tulikabiziwa na hilisi ya kutembea nayo sasa wakati wakachu tunasoma chuo kikubwa sana chuo kikubwa kwa sababu kafikile ukiwa msomi uweze kwenda kwa waganga. wanaendaza <laughs> kesho yake rafiki yangu alikuwa ama shonye ilehiri hili kwenye mkanda wa suruali. Kuchecki ilehiri hirizi haipo. Akakuta kila mahali haipo. Jumamosi tulikuwa wakati leo tunaendesha pikipiki kutoka washa pikipiki tukamfuata yule mganga liko huko. Mbali kidogo unaendesha pikipiki masamawili. Tukafika pale sana mwana huyo amepotea. Iliziacha anasema haijapotea, yiko hapa. Akatupa ndio ndani nimesema wenzao wamekosea masharti wamekosea masharti yakamua kurudi kwa kama unataka ykae na wewe lazima unachofanya hapo unachofanyalo so, haya mambo yapo. na kama mtu asikusaidia kutoka unasema kwa sababu naeleza kitu na kueleza vitu ambavyo zipo kwenye biblia si kujifunza hili vitu ili kwa ajili ya kukufundisha nilijifunza vitu.